І справді, тільки зайнялася хуртовина, і вітер почав різати просто в очі, як Чуб вже каявся, і, насунувши глибше на голову шапку, частував лайкою себе, чорта й кума. А втім, цей гнів був удаваний. Чуб дуже радий був, що піднялася хуртовина. Додяка залишилася ще у вісім разів більше йти від того, що вони пройшли. Мандрівники повернули назад. Вітер дув у потилицю, але крізь хуртовину нічого не було видно. «Стривай, куме! Ми, здається, не туди йдемо!» Сказав трохи, відійшовши, чув. «Я не бачу жодної хати. Оце хуртовина! Зверни, куме, трохи вбік, чи не потрапиш на дорогу, а я тим часом пошукаю тут. І вштовхнула ж нечиста сила плентатися в таку хугу. Не забудь гукнути, коли знайдеш дорогу. Ач, яку купу снігу напустив в очі сатана?» Однак дороги не було видно. Кум, відійшовши у бік, блукав у дорогих чоботах туди-сюди і нарешті натрапив просто на шинок. Ця знахідка так його втішила, що він забув про все. І, отрусивши з себе сніг, увійшов у сіні, ані трохи не турбуючись про кума, що залишився на вулиці. Чубеві здавалось тим часом, що він знайшов дорогу. Зупинившись, він почав кричати з усіх сил, але побачивши, що кум не озивається, вирішив іти сам. Пройшовши трохи, він побачив свою хату. Кучугури снігу лежали навкруги неї і на даху. Потираючи замерзлими від холоду руками, він почав гримати в двері та кричати владно на доньку, щоб та відчинила. «Чого тобі тут треба?» – суворо крикнув, вийшовши коваль. «Чуп!» – підзнавши голос коваля, відступив трохи назад е це не моя хата», – сказав він сам до себе. «До моєї хати не забреде коваль. Знову ж таки, якщо придивитися добре, то й не ковалева хата. Чия б це була хата? Ось тобі й на. Не впізнав. Та це ж Кривого Левченка!» Що недавно одружився з молодою жінкою. Тільки в нього одного хата подібна на мою. Певно тому мені і здалося, і спочатку було трохи дивно, що так скоро прийшов додому. Однак Левченко сидить тепер у дяка. Це я знаю. Чому ж коваль? Еге. Він ходить до його молодої жінки. Ось як. Добре. Тепер я все зрозумів. Хто ти такий? І чому товчешся під дверима? промовив коваль ще суворіше, ніж раніше, і підійшов ближче. Ні, не скажу йому, хто я, подумав чуб. Чого доброго? Ще приб'є клятий виродок. І, змінивши голос, Відповів, «Це я, чоловіче добрий, прийшов до вас поколядувати трохи під вікнами. Забирайся геть до чорта зі своїми колядками!» Сердито закричав Вакула. «Чого ж ти стоїш? Чуєш? Забирайся зараз же геть!» Чуб і сам уже мав цей намір. Але йому було прикро, що він змушений слухатися коваля. Здавалось, Якась нечиста сила штовхала його під руку і змушувала відповідати щонебудь наперекір. «Чого ж ти розкричався?» – промовив він тим же голосом. «Я хочу колядувати, та й годі!» «Еге! Та тебе словом не вгамуєш!» Слід за цими словами Чуб відчув сильний удар в плече. «Так це ти, як я бачу!» «Починаєш уже битися!» – промовив він, трохи відступаючи. «Іди, іди!» – кричав коваль, почастувавши чуба другим стосоном. «Що ж ти?» – промовив чуб таким голосом, у якому відчувалась і біль, і злість, і боязнь. «Ти, бачу, не на жарт б'єся, та ще й боляче б'єся. «Іди, іди!» – закричав коваль і грюкнув дверима. «Дивись, який хоробрий!» – говорив Чуб, залишившись сам на вулиці. «Спробуй, підійди!» «Ах, який! А то велика цяця! Ти думаєш, я на тебе управи не знайду?» «Ні, голубе, я піду просто до комісара. Ти в мене знатимеш. Я не подивлюся, що ти коваль і маляр. Однак, якщо глянути б на спину і плечі, я думаю, синці є. Мабуть, таки добре побив, вражий син. Шкода, що холодно, і не хочеться скидати кожуха. Стривай же, бісів, ковалю, щоб чорт побив і тебе, і твою кузню, ти в мене знатимеш. Бач, проклятий шибаник, однак його тепер немає вдома. Солоха, думаю, сидить сама. Хм, але ж звідси і недалеко, і тип. Час тепер такий, що нас ніхто не застане. Може, і того буде можна. Ач, як боляче побив клятий коваль. Тут, чуб почухавши собі спину, подався в інший бік. Приємність, яку він очікував попереду від побачення з Солохою, зменшувала трохи біль і робила невідчутним навіть мороз, що тріщав по всіх вулицях і навіть не перебувався вихором хуртовини. Час від часу, на обличчі його, де бороду та вуса снігом хуртовина краще за всякого цирульника, що ніби тиран хапає за ні свою жертву, з'являвся напівсолодкий млосний вираз. Однак, якби сніг не літав навхрест зад і вперед перед очима, то ще довго можна було б бачити, як чуб спинявся, чухав спину, промовляв, боляче побив клятий коваль, і знову йшов далі. У той час, коли меткий Франц з хвостом і козлячою борідкою вилітав з димаря, і потім знову в Ладівниця, що висіла в нього збоку, в яку він сховав украдений місяць, якось ненароком зачепившись у печі, розкрилась і місяць, скориставшись цього, вилетів крізь димар солошеної хати і плавно піднявся на небо. Все заясніло худерниці як і не було. Сніг заблистів широким срібним полем і весь обсипався кришталевими зорями. Мороз, наче потеплів. З'явились юрби парубків і дівчат з мішками. Залунали пісні і рідко, під якою хатою натовпилися колядники, словно блищить місяць. Важко розповісти. Як добре поштовхатися в таку ніч поміж юрбою дівчат, що регочуть та співають, та поміж парубками, охочими на всякі жарти і витівки, які тільки може навіяти ця весела ніч, що сміється. У доброму кожусі тепло, від морозу ще швидше горять щоки, а на пустощі сам дідько підштовхує ззаду. Гурт дівчат з мішками вдерлися до хати чуба. Обступили Оксану. Крик, регіт, розповіді приголомшили коваля. Всі наввипередки поспішали розказати красуні щось нове. Викладали мішки і хизувались паляницями, ковбасами, варениками, яких встигли чимало вже наколядувати. Оксана здавалося, була радісна, щебетала то з однією, то з іншою і сміялась без зупину. З якоюсь гіркотою і завистю дивився коваль на такі веселощі і цього разу проклинав колядки, хоча їх дуже любив. Е, одарко!» – сказала весела красуня, звертаючись до однієї з дівчат. «У тебе нові черевички!» «Ой, які ж хороші, позолочені!» «Добре тобі, Одарко, у тебе є така людина, яка усе тобі купує. А мені нікому дістати такі гарні черевички?» «Не тужи, моя люба Оксано!» – підхопив коваль. «Я тобі роздобуду такі черевички, що мала яка панночка носить!» «Подивлюся я, де ти роздобудеш такі черевики, «Які я могла взути на свою ногу? Хіба що принесеш ті самі, які носить цариця?» Сказала швидко, згорда глянувши на нього Оксана. <рес> «Бач, як їх захотіла!» Закричали, сміючись дівчата. «Ах так?» – говорила далі горда красуня. «Будьте усі свідками! Якщо ковальва кула...» принесе ті самі черевики, що носить сариця, то от вам моє слово, що зразу ж вийду за нього заміж». Дівчата забрали з собою примхливу красуню. «Смійся, смійся», – говорив коваль, виходячи вслід за ними. «Я сам сміюся з себе. Думаю і не можу надумати». «Куди подівся мій розум? Вона мене не кохає. І Бог з нею! Ніби тільки в усьому світі одна Оксана. Слава Богу, дівчат багато є хороших і без неї на селі. Та і що Оксана? З неї ніколи не буде доброї хазяйки. Вона вміє тільки чепуритися. Ну, годі, час перестати перейматися цими дурощами». Але в той самий час, коли коваль готувався бути рішучим, якийсь злий дух проносив перед ним усміхнений образ Оксани, що говорила глузливо. «Роздобудь ковалю царицині черевички, вийду за тебе заміж». Все в ньому хвилювалось, і він думав тільки про одну Оксану. Юрби колядників... Парубки окремо, дівчата окремо поспішали з однієї вулиці на іншу. А коваль ішов і нічого не бачив, не відчував радості в тих веселощах, які колись любив більше за все на світі. Чорт тим часом не на жарт розніжився в солохи, цілував їй руку з такими вихилясами, як урядник у попівни. Хапався за серце, охав і казав прямо, що коли вона не погодиться задовольнити його жадобу і як водиться нагородити його, то він ладен на все, кинеться у воду, а душу пошле прямо в пекло. Солоха була не така жорстока, до того ж чорт, як відомо, діяв з неї заодно. Вона таки любила бачити цілий натовп, що упадав біля неї, і рідко була одинока. Цей вечір, однак, думала провести сама, бо всіх іменитих людей в селі закликали на кутю додяка, та все пішло по іншому. Чорт тільки но висловив свою вимогу, як раптом почувся голос кремезного голови солоха побігла відчиняти двері і спритний чорт вліз у мішок, що лежав на долі. Голова, обтрусивши сніг зі свого капелюха та випівши з солошених рук чарку горілки, розповів, що він не пішов до дяка, бо знялася хуртовина. А побачивши світло в її хаті, завернув до неї, маючи намір побути вечір з нею. «Не встиг голова це сказати», як у двері загрюкали знову, і почувся голос дяка. «Сховай мене куди-небудь!» – шепотів голова. «Мені не хочеться тепер зустрітися з дяком!» Солоха думала довго, куди сховати такого огрядного гостя. Нарешті вибрала найбільший мішок з вугіллям, висипала його, і кремезне голова забрався з вусами головою і капелюхом у мішок. Дяк увійшов, покрехтуючи та потираючи руки, і розказав, що в нього не було нікого, і що він сердечно радий цій нагоді погуляти трохи в неї, і не злякався хуртовини. Тут він підійшов до неї ближче, кашлянув, усміхнувся, доторкнувся своїми довжелезними пальцями до її оголеної повної руки та промовив з таким виглядом, у якому було і лукавство, і задоволення. А що це у вас, чарівно Солохо? і сказавши це, відскочив трохи назад. Як то що? Рука, Осипе Никифоровичу, відповіла Солоха. Ха! Рука. Ха -ха -ха! промовив сердечно задоволений. «Свого почину дяк!» І пройшовся кімнатою. «А це що у вас, дорога Солохо?» Промовив він з таким же виглядом, приступив до неї знову і, вхопивши її злегка рукою за шию, так само відскочив назад. «Ніби не бачите, осипи Никифоровичу, шия, а на ній намисто!» Відповіла солоха. Ха. На шиї намисто. Ха ха. -ха. І дя знову пройшовся кімнатою, потираючи руки. А це що у вас, незрівнянна солохо? Не знати до чого б ще. доторкнувся дяк своїми довгими пальцями, коли б раптом у двері не постукали і почувся голос козака-чува. «Боже ж мій, стороння особа!» – закричав переляканий дяк. «Що ж тепер, як застане тут особу мого звання? Дійде до отця кіндрата!» Та дякове побоювання було іншого роду. Він більше всього боявся, щоб не дізналася його половина. Що і без того вже страшною своєю рукою зробила з його товстої коси таку тоненьку. Ради Бога, доброчесна солохо, говорив він, тремтячи всім тілом. Ваша доброта, як сказано в Писанні Луки, голова трина трин стукають, їй Богу, стукають. Ой, сховайте мене куди-небудь. Солоха висипала вугілля з другого мішка. І не дуже товстий дяк заліз у нього та й примостився на самому дні так, що зверху нього можна було насипати ще з пів мішка вугілля. «Здорова будь, Солохо!» – сказав, заходячи до хати, чуб. «Ти, може, і не чекала на мене? Ага. Правда ж не чекала? Може, я перебив?» Говорив далі Чуб, показуючи на своєму обличчі веселу та значущу міну, яка заздалегідь давала знати, що неповоротка голова його трудилася і готувалася викинути яку-небудь ущіпливу і химерну штуку. «Може, ви тут розважалися з ким-небудь? Може, ти кого-небудь сховала вже, а?» і захоплений Таким своїм дотипом Чуб засміявся, тішачись у душі, що він один тільки користується прихильністю Солохи. «Ну, Солохо, дай тепер випити горілки. Я думаю, у мене горло замерзло від проклятого морозу. І послав же Бог таку ніч перед Різдвом. Як схопило! Чуєш, Солохо? Як схопило!» Ото задубіли руки. Не розстебну кожуха. Як зайнялася хортувина. Відчини! Почувся з-надвору голос, штовхаючи двері. Стукає хтось, сказав, зупинившись чуб. Відчини! закричали ще дужче. Це коваль, промовив, схопившись за капелюха. Чуб. Слухай, Солохо, куди хочеш, дівай мене, я ні за що в світі не хочу потрапити на очі цьому виродкові проклятому, бодай йому чортовому синові набігло під обома очима по пухереві скопицю завбільшки. Солоха, злякавшись і собі, метушилась, як очманіла, і, втративши голову, подала знак Чубові лізти в той самий мішок, в якому вже сидів дяк. Бідолашний дяк не смів навіть кашлянути чи закректати від болю, коли сів йому майже на голову важкий дядько та примостив свої задубілі на морозі чоботи по обидва боки його скронь. Коваль увійшов, не кажучи їй слова, не скидаючи шапки, і майже звалився на лавку. Видно було, що він у дуже поганому гуморі. Саме тоді, як слоха зачинила за ним двері, хтось постукав знову. То був козак-свербегус. Цього вже не можна було заховати у мішок, бо й мішка такого не можна було знайти. Він був товстіший за самого голову і вищий, з ростом зачибового кума. І тому Солоха вивела його на город, щоб вислухати від нього все, що він мав їй сказати. Коваль неуважно оглядав кути своєї хати, прислухаючись часом до пісень колятників, що далеко лунали селом. Врешті спинив свої очі на мішках. «Чого тут лежать ці мішки?» Їх давно пора забрати звідси. Через цю дурну любов я зовсім здурів Завтра свято, а в хаті досі лежить всякий мотлох. Віднесу їх до кузні. Тут коваль присів перед величезними мішками, перев'язав їх міцніше і вже хотів взяти собі на плечі, але було помітно, що його думки блокали хто знаде. Інакше б він почув, як зашипів чуб, коли волосся на його голові, прикрутила зав'язка, а здоровенний голова почав гикати досить виразно. Невже я не виб'ю з голови цю негідну Оксану, говорив коваль. Не хочу й думати про неї, а воно все думається, як навмисно лише про неї. І чого це так? що думка лізав в голову проти твоєї волі. Що за чорт? Мішки начебто чогось поважчили. Тут, певно, накладено ще щось крім вугілля. Дурень я. Я й забув, що тепер мені все здається важчим. Раніше бувало, я міг зігнути і розігнути в одній руці мідний п'ятак і кінську підкову. А тепер... Мішків з вугіллям не підніму. Скоро вже буду від вітру хитатись. Ні. вигукнув він, помовчавши і підбадьорившись. Що я за баба? Не дам нікому насміхатися з себе. Хоч десять таких мішків усі підніму. І бадьоро взяв собі на плечі мішки, що їх не понесли і двоє дужих чоловіків. Взятий цей. Продовжував він, підіймаючи невеличкого, на дні якого лежав скоцюрбившись чорт. Тут, здається, я поклав інструмент свій. Сказавши це, він вийшов із хати, насвистуючи пісню. Мені з жінкою не возиться. Все голосніше і голосніше лунали на вулицях пісні та крики. Юрби народу Побільшило ще й тому, що чимало прийшло з сусідніх сіл. Парубки жартували і казилися до схочу. Часто виміж колядками було чути яку-небудь веселу пісню, що тут же встиг скласти хто-небудь з молодих козаків. А то раптом один з юрби замість колядки співав щедрівку і ревів на все горло. «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку-кашку, кільце-ковбаски!» Регіт нагороджував штукаря. Маленькі вікна відчинялися, і сухорляві руки бабусь, які тільки з поважними батьками залишалися в хаті, висувалися з вікна з ковбасою чи шматком пирога. Парубки та дівчата навпереями підставляли мішки і підхоплювали свою здобич. В одному місці парубки, зайшовши з усіх боків, оточили гурт дівчат. Шум крик. Той кинув грудкою снігу, той видирав мішок з усякою всячиною. В іншому мішку дівчата ловили парубка, підставляючи йому ногу, і він летів з мішком сторч головою на землю. Здавалось, усю ніч готові були веселитися. І ніч як навмисне, так розкішно теплилась, і ще більшим здавалося світло місяця від близьку снігу. Коваль спинився зі своїми мішками. Йому почувся в юрбі дівчат голос і тоненький сміх Оксани. Всі жилки в ньому здригнулись, кинувши на землю мішки, так що дяк, який був на самому дні, заохокав від болю і голова гикнув на все горло, подався він з маленьким мішком за плечима разом з гуртом парубків, що йшли слідом за дівочою юрбою, звідки йому почувся голос Оксани. Так, це вона. Стоїть, як цариця, і блимає чорними очима. Їй розказує щось показний парубок, мабуть потішне, бо вона сміється. Та вона завжди сміється. Ніби мимохить, сам не розуміючи як, продерся коваль крізь натовп і став коло неї. «А, Вакуло, ти тут! Здоров був!» Сказала красуня з тою самою усмішкою, що мало не зводила Вакулу з розуму. «Ну, багато накалідував. Е, який маленький мішок!» «А черевики, які носить цариця, дістав? Роздобуй черевики, вийду за тебе заміж!» І засміявшись, побігла з гуртом дівчат. Як укопаний стояв коваль на одному місці. «Ні, не можу, немає більше сил!» Промовив він нарешті. «Але, Боже ж ти мій, чому вона така?» Достобіса гарна. Її погляд і мова, і усе, ну от так і палить, так і палить. Ні, немає вже сили перемогти себе. Час покласти край усьому. Пропадає душа. Піду втоплюся в ополонці, та й поминаю, як звали. Рішучим кроком пішов він уперед, догнав гурт, Порівнявся з Оксаною і сказав твердим голосом. «Прощавай, Оксано! Шукай собі якого хочеш нареченого! Мароч кого хочеш, а мене не побачиш більше на цьому світі!» Красуня здивувалась, хотіла щось сказати, але коваль махнув рукою і втік. «Куди, в акуло? кричали порубки, бачачи, як біжить коваль. «Прощавайте, хлопці!» – кричав у відповідь коваль. «Дасть Бог, побачимось на тому світі, а на цьому вже не гуляти нам разом. Прощавайте, не згадуйте лихом. Перекажіть отцю Кіндратові, щоб отслужив панахиду по моїй грішній душі. Свічок перед іконами чудотворця та Божої матері Каюсь, не намалював через мирські справи. Все добро, яке знайдеться в моїй скрині, на церкву. Прощавайте. Проговоривши це, коваль знову побіг з мішком на спині. Він збожеволів. говорили парубки. Пропаща душа. побожно пробурмотіла бабуся, що проходила мимо. Треба піти розказати. Як коваль повісився! Вакула, тим часом пробігши декілька вулиць, спинився перевести дух. «Куди ж це я біжу?» – подумав він. Начебто все вже пропало. Спробую ще способу. Піду я до запорожця пузатого пацюка. Він, кажуть, знає всіх чортів і все зробить що тільки захоче. Піду, адже душі однаково доведеться пропадати. Тут чорт, що довго лежав без будь-якого руху, застривав у мішку від радості. Та коваль, подумавши, що він якось зачепив мішок рукою і спричинив саме цим рух, ударив по мішку дужим кулаком і, струснувши ним на плечах, подався до позатого пацюка. Позатий пацюк справді колись був запорожцем. Але чи його прогнали, чи він сам утік із Запоріжжя, цього ніхто не знав. Давно вже, років з десять, а може і п'ятнадцять, як він жив у диканці. Спочатку він жив як справжній запорожець, нічого не робив, спав три чверті дня – Їв за чотирьох косарів і випивав за одним духом мало на ціле відро. А втім, було куди влізти, бо пацюк хоч на зріст і невеликий, але вшир був досить солідний. До того ж, його шаровари були такі широчезні, що хоч якби він ступив, ніг зовсім не було видно, і здавалося... Винокурня сунула вулицею. Мабуть, саме це і дало привід прозвати його Пузатим. Не минуло й декілька днів, як прибув він до села, а всі вже знали, що він знахар. Як захворів хто небудь на щось, зразу ж кликали пацюка. А пацюкові досить було тільки прошепотіти декілька слів і недовго, наче рукою, хто знімав. Чи траплялося, що зголодніли дворянин вдавився кісткою з риби, пацюк умів так вправно вдарити кулаком по спині, що кістка проходила куди треба, не наробивши ніякої шкоди дворянському горлу. Останнім часом його рідко де бачили. Причиною цьому було, можливо, лінивство – а можливо, те, що пролазити в двері ставало йому з кожним роком важче. Тоді люди мусили ходити до нього самі, якщо мали якусь потребу. Коваль небезпобоювання відчинив двері і побачив пацюка, що сидів на долівці по-турецьки перед невеликою діжкою, на якій стояла миска з галушками. Ця миска – стояла як навмисне на рівні з його ротом. Не поворохнувши пальцем, він ледь нахилив голову до миски і сьорбав юшку, хапаючи час від часу зубами галушки. «Ні, цей, подумав собі Вакула, ще ледачіший від чуба. Той, принаймні, хоч їсть ложкою, а цей і руки не хоче підняти. Пацюк Мабуть, дуже зайнятий був галушками, бо, здавалося, зовсім не помічав, що прийшов коваль, який, ледве ступивши на поріг, низько вклонився йому. «Я до твоєї милості прийшов, пацюку», сказав Вакула, кланяючись знову. Товстий пацюк підняв голову та знову заходився сьорбати галушки. «Ти, кажуть, – не прогнівайся на цьому слові, сказав, зібравшись з духом коваль. Я кажу про це не для того, щоб тебе образити. Доводися трохи родичам чортові. Промовивши ці слова, Вакула злякався, подумавши, що висловив все це дуже просто і трохи зм'якшив гострі слова, чекаючи, що пацюк, схопивши діжку з мискою, Шпорне йому просто в голову відхилився трохи і затулився рукавом, щоб гаряча юшка з галушок не забризкала його обличчя. Але Пацюк поглянув і знову заходився сьорбати галушки. Підбадьорине коваль продовжував далі. До тебе прийшов пацюку, дай тобі Боже всього, добра всякого досхочу, хліба в пропорції. Коваль доколи вмів вживати модне слівце. Цього він навчився, перебуваючи ще в Полтаві, коли розмальовував сотникові дерев'яний паркан. «Пропадати доводиться мені грішному. Ніщо не допомагає на світі. Що буде, те буде. Доводиться просити допомогу в самого чорта. Що ж, пацюку?» – промовив Коваль, бачачи незмінну його мовчанку. Що маю робити? Коли треба чорта, то йди до чорта, відповів пацюк, не підводячи на нього очей та далі ковтаючи галушки. От для того я і прийшов до тебе, казав коваль, кланяючись. Крім тебе, думаю, ніхто на світі не знає до нього дороги. Пацюк ані слова, і доїдав решту галушок. Зроби ласку, чоловіч добрий, на відмову. напосідав коваль. Чи свинини, ковбас, борошна гречаного, ну полотна, пшона, чи ще чогось іншого, коли треба буде. Як, звичайно, між добрими людьми водиться, не поскупимося. Розкажи, хоч, як потрапити до нього на дорогу. Тому не треба далеко ходити. «У кого чорт за плечима?» – промовив байдуже пацюк, не рухаючись. Вакула витріщив на нього очі, ніби на лобі в нього було написано пояснення цих слів. «Що він говорить?» – безмовно запитував він. А розз'явлений рот був готовий проковнути, як галушку, перше ліпше слово. Але пацюк мовчав. Тут помітив Вакула, що ані галушок, ані діжки перед ним не було. А замість них стояли на долівці дві дерев'яні миски. Одна була повна вареників, інша – сметани. Думки його та очі мимоволі обернулися на ці страви. «Подивимось», – казав він сам до себе, – «як буде пацюк їсти вареники?» Нахилятися він. «Певно, не схоче, щоб сьорбати, як галушки, та й не зможе, бо треба вареник спершу вмочити в сметану!» Тільки він устиг подумати про це, як пацюк роззявив рот, подивився на вареники і ще більше роззявив рот. Тоді вареник вискочив з миски, шубов уснув у сметану, перекинувся на інший бік, підскочив до гори – і якраз потрапив йому в рот. Пацюк з'їв і знову роззявив рот, і вареник так само відправився в рот. А його? Тільки роботи було, що жувати та ковтати. «Бач, яке диво!» – подумав коваль, роззявивши від здивування рот, і в ту ж мить помітив, що вареник ліз йому в рот і вже вимастив губи сметаною. Відштовхнувши вареник та втерши губи, коваль почав роздумувати про те, які дива бувають на світі та до якої тільки мудрості доводить людину нечиста чиста сила, зауваживши до того, що один тільки пацюк може допомогти йому. Вклонюся йому ще, хай розтлумачить як слід. Однак... «Що за чорт? Та ж сьогодні голодна кутя, а він їсть вареники. Вареники скромні. Який з мене справді дурень. Стою тут і гріха набираюсь. Назад!» І побожний коваль вибіг з хати. «А проте й чорт, що сидів у мішку та заздалегідь уже радів, не міг витерпити?» що вислизнула з його рук така добра здобич. Як тільки коваль випустив мішок, він вискочив з нього і сів верхи йому на шию. Мороз пішов по шкірі коваля. Перелякавшись та збліднівши, не знав він, що робити. Вже хотів перехреститися, але чорт, Нахиливши свій собачий писок йому до правого вуха, сказав. «Це я, твій друг. Все зроблю для товариша і друга. Грошей дам скільки захочеш», – пискнув він йому на ліве вухо. «Оксана сьогодні ж буде наша», – прошепотів він, нахиляючи свій писок знову на праве вухо. Ковель стояв роздумуючи. «Згода!» Сказав він нарешті, за таку ціну ладен бути твоїм. Чорт сплеснув руками і почав з радістю галопувати на шию коваля. Попався тепер коваль, думав він собі. Тепер я відімщу тобі, голубчику, за всі твої малювання та небелиці, що ти вигадував на чортів. Що тепер скажуть мої товариші, коли знається, що найпобожніша на все село людина в моїх руках?» Тут чорт засміявся з радості, згадавши, як дражнитиме в пеклі все хвостати котло, як лютуватиме кривий чорт, якого вважали між ними першим на вигадки. «Нова кола?» Пропищав чорт так само, не злізаючи з шиї, ніби боячись, щоб той не втік. «Ти знаєш, чи без контракту нічого не робиться?» «Я згідний», – сказав коваль. «У вас, я чув, розписується кров'ю? Стривай же, я дістану з кишені цвях». Тут він заклав назад руку та хап чорта за хвіст. «Бач, який жертун!» – закричав сміючись чорт. «Но годі, буде вже пустувати!» «Стривай, голубчику!» – закричав коваль. «А ось це тобі так не минеться!» При цьому слові він перехрестився. Чорт зробився такий тихий, мов ягнятко. «Постривай же!» – сказав він, стягаючи його за хвіст на землю. «Знатимеш ти в мене, як під'южувати на гріх добрих людей і чесних християн!» Тут коваль скочив на нього верхи і підняв руку, наміряючись перехреститись. «Змилуйся, Вакуло!» – жалібно простогнав чорт. «Все, чого тобі треба, все зроблю! Пусти тільки душу на покояння, наклади на мене страшного хреста!» ага. Ось яким голосом заспівав німець проклятий. Тепер я знаю, що мені робити. Вези мене зараз таки на собі, чуєш? Та лети як птиця. Куди? Промовив сумний чорт. До Петербургу, просто до цариці. І коваль обімлів від страху, почуваючи, як піднімається в повітря.